Те, що правда, мало помагало. За хвилину-дві цілий світ купався у теплій купелі, дерева аж хилилися від солодкої знемоги і стріпували задоволено гіллям, радіючи, що небесні води напувають їхні коріння і омивають, немов до причастя, листя і стовбри від піщаного лепу. Одні лише піщані горби шипіли під дощем, пручалися і на очах ворушили крутими плечима, коли небесні води занадто завзято пороли рівчаками їхні схили і змивали пісок у яри. Ось тоді, коли я тулився, дарма що вже геть мокрий до ниточки, до бука, відкрилося мені, так могло статися, що із-під його кореня, який мускулисто виповз майже на поверхню горба, Дощова нориця вимила на поверхню кілька чорних трубчастих шматків музикального інструмента, на яких зблиснули два гудзики погнутих клавішів. Я ніколи не тримав у руках кларнета. Але чомусь на свою біду, чи може на моє щастя, я відразу розпізнав, що це уламки кларнета, і навіть тут же уявляв, як він колись звучав, коли був цілий і живий. І відразу спав мені нагадку – наш сільський кларнетист Семка Семчишин, котрий ходив грати по весіллях, а коли ж весілля миналися, то Семко видував для власного задоволення смутні мелодії, сидячи вдома під грушею. Можливо, що якраз дитячий спогад про Семка і його кларнет я переніс на ці два кавалки чорної трубки з білими гудзиками клавішів. Мені стало їх жаль, Жалі їхньої смерті і їхнього минулого життя. Вони ж, бо певно колись, будучи цілими і живими, не тільки навівали елегійний сум, роздум, але й також кликали, хапали за руки і кидали у вогнистий танець. Кларнети особливо пронизливо це вміли робити. Їх, може, навмисне поховали отут чинно під буком, а не затолочили на смітнику, щоб лежали собі в спокої, заслуживши честі своєю грою. Тому я обіруч випарпав під вигоном корення досить глибоку ямку, поклав туди обидва кавалки трубки і назад засипав піском, ще й зверху притоптав ямку чималим каменем. Спіть собі далі. Можна було й забути про вчорашню знахідку, яка начебто нічого не значила. Можна було й не думати про якийсь кларнет. Ну, мало чого вимивають дощі з цих піщаних горбів. Викинь, чоловіче, оті уламки чорні з голови і розкошуй днем, щоб взяв тебе за руку і водить лісом. А за кожним деревом у лісі спить, фуркоче носом, як заєць, теплий вітер. А на кожному вершечку бука сидить сонце і пантрує, як сторожкий когут. Щоб після вчорашнього дощу ліс прогрівся від найдрібнішого кореня до трепетливого листочка, щоб він ріс і могутнів. Ні сонце, ні день, ні також ліс вчора не помітили моєї знахідки, і лише я один пам'ятав про неї про той кларнет, який награвав мені на вухо похідний марш. Отже, той кларнет, власне, його рештки закопані мною під буком на піщаному горбі в лісі. І ліс цей називають по-різному. Лісовий кут біля пісочної. Ліс обіч глинянського тракту. Лісок на піщаних горбах. Найточнішою, мабуть, буде остання назва. Так він, до речі, і значиться на старовинних мапах. Зрештою, назва його в даному випадку принципового значення не має. Дехто твердить, що це, якщо не те, пішло міський ліс, бо він випливає з надр Львова, з його вузьких вуличних ущелин. Сперечатись не доводиться. Дерева справді гуртуються серед кам'яного безкеття в боязливі гайки та алеї, які задихано перебігають до парків, а вже там, у парках, серед своїх відпочивши і набравши сил, далі пробиваються кількома вже потужними руслами, прихопивши по дорозі на півдні масиви Стрійського парку, зимної води й погулянки, щоб потім, перестрибнувши серед ночі автостраду, з'єднатися з гостинним лоном Винниківського лісу. З північно-західних околиць міста дерева обрали інший напрям і тактику. Вони партизанським звичаєм викрадаються з високого замку,